Він що духу, і перехожі сипонули в розтіч з поперед кінських копит, а гул наростає, наближається, вже видно, як має червоне корзно князя Данила, вже чути, як хропуть, як важко дишуть зморені коні. Тоді Добриня схопився з лави і скочив у сідло, приєднався до галичан. «Шлях вільний князів, уперед!» Вони без перешкод промчали білгарські, іудейські, софійські ворота і вірвалися на бабин торжок, оточили Великокнязівський двір. При несподіваним нападом дружинники Смоленського князя не вчинили ніякого опору, здалися відразу. «Де ж князь Ростислав? Знайдіть його, приведіть сюди!» – гукнув Данило. Гридні метнулися в терем, невдовзі вивели на майдан переляканого князя Ростислава і він покірно схилив голову перед переможцем. «Пробач, брате Данили, зайняв якею не по старшинству. Тепер прийшов з повинною, здаюся на твою милість». Закам'яніле Даниливе обличчя трохи розпогодилося, але голос прозвучав собору. «Ну що ж, повинну голову і меч не січе. Відведіть князя в терем допори до часу». Негаючись ні хвилини, Добриня при помчав до боярина Дмитра. На стуки твоглядовий конца виглянув дворецький Никодим. «Добриня!» – вигукнув зраділо і відчинив ворота. «Де ти стільки пропадав?» Боярин уже питав, чи не заявлявся. «Для чогось ти йому дуже потрібен», – казав, прибуде відразу до мене». «Та й моя стара зрадіє, полюбили ми тебе, мав сина». Добриня розчулено обняв старого, суворого на вигляд чоловіка. Він знав, що у Никодима та Горпини немає дітей, що вони одинокі, але не сподівався на такі щирі навіть батьківські почуття до себе. Очі його зволожилися. «Дякую, – бую Никодими, – дякую за добрі слова. Ви теж для мене як рідні. Тут він помітив біля конов'язі осідланих коней. Чиї то?» У «Бояри на гості?» Дикадем дещо зневажливо махнув рукою. «Е-е! Набиваються в гості! Тисяцький домажир з сином уже вдруге приїжджають. Чув хочуть молоденьку бояришню висватати!» Добрині, мов, хто вдарив по серцю. «Ну і що? Висватали? Який бізнає? Нам же того не кажуть? Бажуть, тільки з обіду сидять». Наше діло вівса коням завдати, сіна, води, ворота зачиняти та відчиняти, а їхні боярські. Яке боярське не сказав, хоч і буванів ще щось. Та Добриня вже не чув, або ж чув, та ніщо вже не доходило до його свідомості, бо був оглушений несподіваною звісткою. Янка виходить заміж, виходить заміж, Янка виходить заміж. Усього сподівався тільки не цього. Не хотілося вірити, навпаки хотілося думати, що це лише поганий жарт, хворобливий сон, якась бридка омана. Однак підстав не вірити немає. Никодим, прямодушний чоловік, і сказав те, що знав правду. Він гірко в душі усміхнувся і незлобиво з болем покипкував себе. Хм. «А чого ж ти хотів, на що сподівався?» Що вона уподобає тебе, тебе смерда? Ждатиме тебе Половецького кощія, примітка, Кощій, раб полоненик. Смішний ти, хлопче, як така безглузда думка могла залізти тобі в голову? І як ти насмілився навіть думати про таке? Вілконеві не товариш, брага меду не рідня, смерд бояришні не рівня. Та тут в його уяві раптом випливли, мов туману, глибинно темні янчені оченята. Як вони поглянули на нього, ніби заглянули в саму душу. Від того погляду навіть холодний камінь забризкав би іскрами і загорівся б, як смола. А в нього ж у грудях не камінь, а живе гаряче серце. Невже ж воно помилилося? Дало себе обманути. Так ніж... Був той погляд, був. І сорочка вишивана була. Хіба б він смерд посмів би без усього цього на щось надіятися? Хіба б міг сподіватися, коли б янчені очі, сповнені якихось неясних, невисловлених, затаємних почуттів, не сказали йому того, що творилося у дівчини в серці, і цього не міг чи не хотів, чи боявся сказати її язик? Із заципеніння його вивів далеко нелагідний голос Никодима. Гей, хлопче, ти часом не оглух. Чого стовбичиш? питаю. Йди до боярина. Він казав же. І не дивись, що там гості. Іди. Добриня прочумався. До боярина? Ах, так, до боярина. А вже ж треба. До боярина. Він струснув головою, ніби скидав в себе якесь сатанинське наводження що забили йому памороки, затуманила розум і важко зітхнув. А вже ж він повинен йти до боярина і повідомити, що наказ його виконано, і що князь Данило у Києві. І ніякі гості, що п'ють і гуляють за боярським столом, не повинні перешкодити йому зробити це. Навіть якщо це сам Тисяцький, що приїхав висватувати Янку за свого сина. Тим часом у боярських хоромах розмова підходила до кінця. За столом, Заставленим мисками та кухлями сиділо п'ятеро. Боярин Дмитро з бояриною та дочкою, а з другого боку тисячкий домажир з сином. Усі були збуджені, схвильовані. Янка витирала сльози, на зблідлому іворому обличчі то з'являлися, то зникали рожеві плями. Дмитро мовчав, похмуро дивлячись у куток кімнати, бояриня насупившись, кусала губи. Тисяцький домажир не приховуючи роздратування, нагнув, як бугай, сито почервоніло шию і, дивлячись поперед себе, о напівпорожні миски сердито кидав словами. Не сподівався я такого сорому, Дмитрий, не сподівався. Минулого разу, коли тебе не було вдома, ми з бояриною Анастасією